Ondarkindegi xalbai hauek bastimenduko entrepresen zabor osatzen dira, betoia egurra produktu toxikoak eta plastika bertan isurtzen dira laborarien lugetan. 2000 20 meirutik eroz mota hortako bost eremu badirela aztertu du kadek lurgaineko ondarkindegi xalbaiak debekatuak dira, eraikuntzan ari diren entrepresek ISDI edo ondakin metatze guneetara bidali berko lektuzkete beren zaborak berziklatuak izan diten. Horrek gastu bat du, beraz nagusiek beste atera Dituzte, Josela Victuarka deko kidea. Duna manera general, ze son... Ondarkintegi hauetan, bastimen duko opretatik etorri zabohak dira, laborarian lujetan metatuak dira, laborarian baimenarekin gehienetan. Depo poieter de zet diferent parcell. Denetari gatzematen da, isurtzen diren zaboha hauetan, baina ez dira laborariak haipatzen dituzten laborantzako lujak. Zagokulteur de permision de trabo. Son de transporteurs ki ki son certainement mandatés Gaio un préchêt qui tendait à douter au riche dirua irabazten du baina jakin berda bera dela ejudun osoa legeari begira on des plus responsables si vous kolektiboak planta pausatu du prokuratoreari bestalde ipaj euskaljikoko erriko etxe guzieri dokumentu bat bidali du zabortegi inguruko guru kolegide ya